Radio Nova er gränslös på FM 99,3. Cause Jackson Mamose, Max Jamerson Cause, Jackson's and Mamose, Kex Jamerson Mamose. Are you finished with your big talk? Hello, visst är det passabelt att rinna för dina gränser och inte är gränsösprengande nok. Ka är en mänsklig rätt. If Bernes, shilling eller fri tilgang til utfordrelse i samspill med alle medmennesker. Men hva er spiselir, og är et verdt krav til rett enn menneskerettighet? God kveld, og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I kveld skal vi snakke om menneskerett og de kravene som forventes. Hva har du krav på? Hva er det du kan se si at du skal, og det du skal er noe som er tatt for gitt? En selvfølgelighet. Tänk at vi i 2008, det er ikke grenser for hva man krever, det er ikke grenser for hva man skal, det er ikke grenser for den rätt man hevder seg. Og samtidig er hoderysten over retten andre tar seg. For det er de andres skyld at jeg og du ikke får det som vi vil. Det er bare en ting du kan være helt sikker på at du får oppleve i livet. Og det er vær. Men du kan aldri være sikker på vilket vær du får. Du kan rømme hvis du kan rømme. Flykte fra været hvis du har ressurser til det. Flykte til det været du vil leve med. Men er det en menneskerettighet å flykte fra det du ikke kan leve med? Jeg føler at det er bann i det hellige. er føler at jeg er så politisk ukorrekt som det overhovedet er mulig å bli. For det er da vel en selvfølgelighet. Menneskerettigheter skal det kjempes for. Og kampen er ikke over før det ikke finnes noe som heter menneskerett. Som det i mange språk ikke finnes et eneste ord for krig. Det er bare så håpløst og latterlig å tro at man kan sikre alle rettigheter som i møte kommer de kravene man har. Se historisk! ingenting har skjedd. Det som har skjedd, har skjedd fordi menneskerettighetene først ble brutt. Ikke fordi det var noe som falt. Naturlig. Er det noe vi bare kan gi opp, så er det å tro at alle mennesker får like forutsetninger for å leve. Sånn tror jeg det kommer til å være til vi får en komet Lytte på grenseløst her på Radio Nova Vi skal snak snakke om menneskerett Og vi har da fått besøk av rådgiver I Amnesty International Gerald Folkvård, velkommen hit til oss Takk, hei Først så må vi bare få fast at det ikke er noe forskjell på menneskerett Og menneskerettet, bare sånn at det er sagt Men hva er en menneskerettighet? Menneskerettighet er et, et veldig grunnleggende princip som definerer noe alle over hele verden har kraft på. Og det er da også definert i internasjonale lover som sier hvilke veldig grunnleggende rettigheter som skal gjelde for alle mennesker over hele verden, uansett hvem det er og de bor. Ja, så er ikke alt da som man har behov for er menneskerettighet du kan sige sån alltså alt du alt du trenger for å kunne leve et ordentlig få nyte godt av ditt menneskeverdi er utgangspunktet i en menneskerett eller er definert som menneskerett ja men hva er da problemet Problemet er at for det første menneskerettigheter kommer veldig i konflikt med et, med et makt. Det vil si de som sitter med mest makt har ofte lite lyst til å dele dem med de som har mindre makt. Det samme gjelder med ressurser. De som har mye ressurser vil ikke dela dem med de som har lite ressurser. Og så er jo menneskerettigheter ikke bare forpliktelse for de som er mektige til å la være og plage andre, men det er også konkrete forpliktelser til å sørge for at alle har bra. Og da blir utfordringene mye større. Det er mye lettere for eksempel se hvordan man skal avskaffe tortur. Det er, du spør ærnligstid, så har vi helt konkrete retningslinjer for avskaffelse av tortur. Det er mye vanskeligere å si hvordan man skal avskaffe fattigdom eller eller i verden. Så, så den store fienden til menneskerettigheten det er egoisme, da? Um, det er egoisme, det er, ja, du kan det si det sånn, så altså egoisme, men også, jeg tror, mangel på bevissthet om hvor mye man egentlig kan gjøre for å forbedre andres livssituasjon. Hvor går grensen for menneskerettigheten? den går der man kolliderer med andre menneskerettigheter og det er altså noe som står i de forskjellige menneskerettighetserklæringene at du kan ikke utøve en menneskerett på den måten som krenker andre menneskerettigheter og, men det er altså nesten den eneste grensen, så finns det noen muligheter til å begrense enkelte rettigheter i en krisesituasjon, for eksempel informasjonsfrihet i en krig, slik at ikke finten skal få farlig informasjon. Men ellers er det egentlig sånn at menneskerettigheter kan aldrig begrenses med et unntak hvis de kolliderer med andre menneskerettigheter, eller griper inn i andre sine friheter. Så da er ikke et globalt en global ting, da? jo, det er globalt. De, det er ikke det er bare, noe felles... Uh... Er, jo, altså, bare hvis en rettighet er godtatt, mm. som at det gjelder for alle mennesker overalt, så kan vi snakke om menneskerettigheter. Men det betyr ikke at alle kan utøve alle sine rettigheter hele tiden, fordi uh, du, du gjør all, hele tiden noe som begrenser andres muligheter til å utfolde seg. Jeg kan, kan uh, se si mye dårlig om dig men jeg, det, det går en viss grense for hvorvidt jeg har lov til å skjelle deg ut. Um, for jeg jeg fornærmer dig eller krenker dine rettigheter. Eller jeg kan forsvare mig, men jag må ikke gripe in i din rätt til fysisk integritet mer enn som er nødvendig for mig å forsvare meg, for eksempel. Men kan du da gi et eksempel på menneskerettigheter som kommer i konflikt med andre menneskerettigheter? Altså, vi har jo hatt opplevd flere runder med et engasjert debatt om ytringsfrihet, for eksempel. Eh, Mohammed-karikaturene, hvor noen mente ytringsfrihet betyr at jeg kan fornærme og krenke så mye jeg bare vil, fordi de andre må ikke være så teite og føle seg fornærmet hvis jeg griper, angriper deres religiøse følelser, mens andre mener men det griper jo inn i min religionsfrihet og jeg har en rett til ikke å bli fornærmet. Det samme gjelder Norge har hatt problemer med med FN, fordi ytringsfriheten i Norge gikk så langt at FN mente det, det ble et problem for å være mot rasisme, som førte til at noen måtte begrense retten til ytringsfrihet større for å kunne bekjempe rasisme. Men hvorfor er det da alltid så mye politikk knyttet til menneskerettigheten? For det handler ikke, det mer om å finne løsninger på samme eksistens, og politikk er jo prat. Jo, men menneskerettigheter dreier seg jo om politikk. Menneskerettigheter er jo, er jo utfordringer til konkrete handlinger. Det er utfordringer til at de som leder staten må gjøre alt de kan, slik at folk kan leve i trygghet og kan nyte godt av sine rettigheter. Det, det holder jo nettopp ikke for statsledere å si, ok, vi lar folk være i fred, og så skal vi oss la som vi vil, og så har det det fint. Altså, kardemomeloven funker ikke men, hensyn til Man må betyr at man må handle aktivt og engasjere sig for andre. Så menneskerettigheter er veldig, veldig politiske. Men hvis man er så avhengig politiker av politikere, kan man egentlig gjøre selv? Det er jo også en menneskerett å delta i styret av sitt eget samfunn. Det, altså det vil si menneskerettigheter er en sak for politikerne, fordi det er politikernes jobb først og fremst å lede staten, og det er statens jobb først og fremst å passe på at alle har det bra. Men det er ikke bare statens jobb. Alle som kan påvirke situasjonene i verden har også en forpliktelse til å gjøre det. Og det gjelder da bedrifter, det gjelder partier, religiøse organisationer, og det gjelder også hvert enkeltmenneske. Mm. Det, det som er interessant er at å, nå feirer vi jo snart 60-årsdagen for verdenserklæringen om menneskerettigheten neste uke, og allerede da denne verdenserklæringen ble skrevet ned i 1948, ble det en viktig del av den erklæringen, å si at dette definerer konkrete forpliktelser for alle som må passe på at disse rettighetene realiseres for alle mennesker. Men er det noe annet man har fått ut av denne erklæringen enn å definere disse her uh, tingene som du nevner? Åh, ja, selvfølgelig. Um, Hva er det man har fått ut av denne altså, erklæringen? Altså har jo blitt begynnelsen for uh, en, en, en felles forståelse om at alle har et felles ansvar, alle har de samme kravene. Um, hvis vi i dag um, starter... Um, Aktioner for å stoppe menneskerettighetsbrutt, for å, for å redde mennesker for å få sult, for, for å få folk løslatt fra Guantanamo, så gjør vi det på grundlag av den ideen at alle har et felles ansvar for alle. Hvis jeg skriver den amerikanske presidenten i dag og sier du må ikke torturere, så kan jeg støtte mig på det prinsippet at det er min rätt og min plikt til å si fra til ham. I 1947 kunne han sagt tilbake jo, det må du de gjerne mene, men det, er, det interesserer meg overhovedet ikke hva du de mener. Det kan han ikke gjøre i dag. Er det, alle menneskerettigheter, som det altså er alle menneskerettigheter som det slåss for gode rettigheter? Ja, det er altså, det per definisjonen hvis du vil. Altså, det man har blitt enig om uh, som skal være menneskerettigheter, det er, hele det er de prinsippene som hele verdenssamfunnet mener skal gjelde for alle mennesker, det er de gode verdiene som alle skal ha. Rade Nova er grenseløs på FM 99,3. Grenseløs, grenseløs, grenseløs. Du hører på Grenseløst her på Radio Nova, og vi snakker om menneskerett, og vi har med oss Gerald Folkborg fra Amnesty International. Hvordan er menneskerettighetssituasjonen i i Norge? Um, hvis, vi, hvis vi hører på um, for eksempel FNs analyse så er jo situasjonen i Norge uh, veldig bra sammenlignet med de aller fleste andre landene men det er jo også et prinsipp når vi snakker om menneskerettigheter, at uh, man skal aldri si seg fornøyd, fornøyd før alle kan nyte godt av alle sine rettigheter. Og da har Norge en, en vei å gå. Det finnes uh, bostedsløshet i Norge som er unødvendig. Det finns uh, personer som ikke får atgang til uh, de, de sosiale tjenestene de trenger, til helsetjenestene de trenger, uh, selv det hadde vært mulig å realisere. Det finns asylsøkere som blir returnert til land der det blir torterert. Um, så det finnes en rekke problem Ikke minst er, uh, vold mot kvinner, seksuelt vold og vold i hjemmet, fortsatt et veldig omfattende problem i Norge. Så det finnes ganske mye å ta fatt i også i Norge. Ja, men hva kan gjøres da? Altså for eksempel for å ta et konkret, er det brudd på menneskerettighetene at det sitter mennesker på gata og tigg Uh, det er et brutt på menneskerettighet Hvis staten ikke gjør alt den kan For å sørge for at ingen annet nødt til å tigge Hvis noen velger jeg, Det er slik jeg vil tjene mine penger Så har, må de ha full lov til å gjøre det uh, Men hvis noen er, gjør, Må gjøre det På grunn av sosial nødt uh, Eller hvis noen må sove på gaten Fordi han har ikke mulighet til å få bolig Så har vi et problem som alle sammen må løse ja, For det klages jo veldig mye i Norge uh, Men klages det på menneskerettighetene Når det Oh, ja, det gjør det. Ja. Og det, jo, det finnes jo en uh, europeisk menneskerettighetsdomstol som er den høyeste instansen for alle menneskerettighetsspørsmål for uh, nesten alle europeiske land, uh, bland annet også Norge. Og det føres en rekke klager også til den om norske saker. Og av og til får klagene de uh, Flertall av sakerne blir nok avvist, men det er folk som sig seg krenkede sine menneskerettigheter i Norge, og det skjer også krenkelser. Og det er altså ganske viktige menneskerettighetsbrytt. De skjer ikke nødvendigvis bare fordi det er som er ond og vil gjerne bryte menneskerettigheter. Det skjer på grunn av mangelig utdanning. Det skjer på grunn av feil Vi lever i et demokratisk land hvor også offentlighetens ønske om hvordan pengene skal brukes for eksempel er ganske viktige for politikernes handling. Hvis offentligheten i en kommune ønsker at man bygger et voldtektsmottak, så bygger kommunen det. Hvis offentligheten mener vi vil heller ha en fin vei, så er det det kommunen bygger. Men er ikke det, det som er grundlage grunnlaget en enhver uh, utvikling av et samfunn at de menneskerhetene ligger? Det ligger liksom til grund for hvordan man trekker ting videre. Ja, det er helt riktig. Så altså, hvordan ja. det, tenker jeg. På. Og det, også, det ligger i bunn av at man har prøvd å løfte dette på ett internasjonalt nivå for 60 år siden, at man har kjent vi kommer ikke kommer videre i verden uten å ha dette fundamentet av menneskerettigheter som alle kan stå trygt på. Nu har det jo vært mye i det siste om helse og hvilken typ sykehusbehandling du kan forvente å få. Uh, er det Den menneskerettighet det menneskerett vi, har, vi burde hatt i Norge, altså at alle skal ha den samme type handling, og sett hvor man bor, og størrelsen på lommeboka og der, men sånn er det vel ikke i Norge altså, menneskerettighetsprinsippet er at alle skal ha avgang til uh til grunnleggende helsetjenester, og staten skal i best mulig grad sørge for at folk har atgang til den legehjelpen de trenger. Det betyr ikke at alle må ha atgang til de samme, delvis kanskje veldig luksuriøse behandlinger. Fordi igjen, er det, altså, det er alltid knappe ressurser i, i, i samfunnet, og det betyr jo da at man må ta ressursene et annet sted, som Men, kanskje går ut over andre rettigheter. Da, da, kan Men, de, da kan jo disse ressursene som nevner, da kan det på en måte bryte menneskerettigheter da att det kan bli någon brutt men det skri att han för dig man måste prioritera det ja, men altså, fornuftig prioritering i seg selv er ikke et menneskerettighetsbrytt. vi staten, staten sløyser bort masse penger fordi den tillater for eksempel korrupsjon, og samtidig får ikke menneskelegebehandling, så er det et menneskerettighetsbrytt. Hvis staten uh, gjør så godt den kan for å legge til retteforholdet, men for eksempel mangler leger, du kan ikke tvinge folk til å bli leger, så må staten fortsatt prøve å løse det, og eventuelt også må det internasjonale samfunnet komme på banen og hjelpe til vi staten alene ikke makter det. Men er ikke politikeren veldig flink? til å gjemme seg bak uh, altså er ikke politikere flinkere til å snakke om menneskerettigheter i andre land enn å ta menneskerettene i, på alvor i egen bakhånd Ja, det kan vi vel uh, se si at det er det i, i alle land i verden men uh for det første er det veldig viktig at politikere snakker om menneskerettigheter i andre land, fordi uh, bare fordi i dag det er så stor internasjonal interesse i menneskerettigheter, da vi å oppnå i land hvor det er mindre demokratiske systemer for eksempel. Altså kinesene har mye my mindre mulighet til å påvirke sin egne myndighet, enn vi fra Norge har for exempel. Men det er også viktig å passe på at politikerne innfryer det de grever av andre også innenfor sine egne grenser. Det er du helt rett i. USA er jo liksom et nøkkeland i menneskerettighet Uh, og nå har vi jo fått en uh, ny president tror ja, du det slått. blir noen uh, forandring med Obama som president? Jo, det tror jeg nok uh, for det første, fordi Obama har jo, har jo stått til valk som endringskandidaten. Han har jo sagt helt klart at mye har gått galt i de siste 80 årene. Det kommer jeg til å rette opp. Så forventningen er store til Obama til at han skal nå levere en forbedring, for eksempel i verden om sivile rettigheter i USA. Og det, det er en hans politiske interesse også å innfri helt uaffengig av han personlig syns eller ikke syns. Er det god politik for ham å innfri på disse punktene? Ja, for han har jo sagt at han skal fjerne Guantanamo, men er det nok? Nei, det er, jo, det er på ingen måte nok. Uh, men det er en, en start, uh, han skal fjerne Guantanamo, han har også sagt han skal sørge for at de som er der enten blir stilt for retten en ordentlig rettssak, eller blir løslatt i trygghet. Og det er jo et, et viktig skritt, at uh, Bush sa jo også vi skal stenge Guantanamo, men han tenkte jo flytte de til Afghanistan i mens Obama sier vi vil ha orden, vi vil ikke at den fornærmelsen av vår rettsstat skal fortsette å eksistere. Men tror du han vil skrive under på Barnerettighetskongensjonen? Um, da, da må det jo en til lovendringer i USA altså til Men Obama kunne vært mannen til å få det til uh, ja. Har vi som mennesker rett til å hevde oss Til posisjonen vi har tatt over naturen? Uh, nå, altså, menneskerettighet da, dreier seg jo altså, De dreier seg om naturen de Fordi alle altså, retten av alle mennesker til å leve I, i, i, i sunne forhold Uh, innebærer jo at man tar vare på naturen. Det vil si at hvis en bedrift ødelegger miljøet i et område hvor det for eksempel utvinner olje, så, slik at folk ikke kan leve det ordentlig lenger, så bryter det også menneskerettighetene. Så sånn sett er naturvern hensyn til natur så en, en, en del av menneskerettighetsarbeidet. Fordi hvis vi tenker naturvern, så tenker vi jo <laughs> egoistiske som mennesker er, først og fremst på at vi vil ha det bra også i fremtiden. Mm. Og da, nå nærmer vi oss jul, og, og dagens julfering og kampen for menneskerettighet henger jo helt sammen. Et siste spørsmål her, er ikke juletiden den tiden man bør bli minnet på at det burde gås ja, det er det. Og, men det skjer jo også i ganske stor grad. Altså, <laughs> Amnesty-saksjoner har aldrig så store oppslutninger i føyelstiden. Vi, neste uke har vi Menneskerettighetens dag, hvor hele verden snakker om menneskerettigheter. Er, neste uke er det flere menneskerettighetsbestemmelser som kommer til å bli undertegnet i, i FN. I dag, i går, har vi opplevd at klasevåpenkonvensjonen ble undertegnet i Oslo. Så det er jo denne tiden i december som er ikke bare en veldig viktig tid for Krist men også fra en tillegg av andre religioner. Den er en litt spesiell tid hvor folk tenker spesielt mye også på andre. Kan du bare komme med en kjapt oppfordring til lytterne før vi avslutter? Jeg vil ønske meg at, at alle som lytter nå minst en gang før jul går inn på www.amnesty.no og deltar der i dagens aktion, som ligger på forsiden og sender et appellbrev for noen som, som sitter i fengselet akkurat nå. Gransk Grenseløst? Grenseløst eller grenseløst? Vi lever i alle har nok med seg selv samfunnet. I Norge så forventer vi mye, men har ikke rett til å forvente noe som helst. I Norge så stiller vi krav, men har ikke rett til å få innfritt noe som helst. Fordi vi lever i alle har nok med seg selv samfunnet. Jeg har nok med meg selv, du har nok med deg selv, alle har nok med seg selv. Men vi lager lover og regler og høyer fram politiske partier som vi tror skal innfri og gi alt som gjør at vi får nok. Og i alt det her er det viktig å være politisk korrekt og leke med verden rundt seg med å nikke å lage alvorlig mine for å vise at man tar det hele alvorlig og synes det er helt forferdelig at barn blir hakka jævlig i Kongo og alle andre krigsområder. At kvinner blir voldtatt over alt der krigige skjeften. men uff, så forferdelig. Nei, nei, nei, så trist. Ja, men det går da ikke an åkke så grusomt. Jeg må bare få avslutte med at det holder bare ikke, og jeg skulle bare visst hva jeg kunne gjøre. Og vet du det? Og det ikke en noe som allerede er blitt gjort, så få det ut. Bare få det ut, og ring meg gjerne hvis du for det er det første som må gjøres, tror jeg. Politikere må slutte å være redde og feik. I studio satt Olav G., tekniker, var Philip. Vi vil gjerne takke Gerald, folk vår fra Amnesty International. Ha en fin kveld og gi deg noe selv, en rett du kan dela med andre. Everyone has the right to life. Liberty and security of person. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and slave trade shall be prohibited in all their forms. No one shall be subjected to torture or to cure inhuman or degrading treatment or punishment. Everyone has the right to recognition everywhere as a person.